Esatologia 2.8. Vederea Luminii și Esatologia Capitolul Esatologic la Sfântul Simeon Ultima tema a teologiei simeoniene pe care o discutăm aici, anume Esatologia Universală Dovedește încă o dată valabilitatea eternă a teologiei personaliste Atâta timp cât Sfințenia este realitatea interioară care se dezvăluie în mod de sfârșit, în etapa de transfigurare plenară a întregii creații. Dacă acum relația noastră interioară cu Dumnezeu poate fi pusă sub semnul întrebării de cei care nu au perceperea duhovnicească a prezenței lui Dumnezeu în cei credincioși, atunci, în ziua aceea de apoi, interiorul nostru devine explicit pentru toți, realitatea unirii Hristos va fi incontestabilă, și relația vie cu Dumnezeu se va dovedi sursa noastră de bucurie și împlinire veșnică. Vom începe discuția noastră tot cu discursul unui etic în care Simeon vorbește foarte concentrat despre transfigurarea lumii prin Duhul. Simeon, pornind de la ce a făcut Hristos Dumnezeu pentru noi prin întruparea sa ca om, vorbește despre creșterea în Sfințenie și spune că după adormirea Sfinților Trupurile lor nu rămân cu desăvârșire nestricăcioase, nici iarăși cu desăvârșire stricăcioase, ci păstrând în ele atât semnele nestricăciunii, tis, aftarsia, sta gnorismata, da, gnorismata, semne ale nestricăciunii, cât și pe cele ale stricăciunii, sunt păstrate spre a fi făcute nestricăcioase în chip desăvârșit. Telios și renoite anachenistine, anachenistine la învierea de pe urmă. Realitatea Sfintelor Moaștei indică, pe de o parte, că nu a venit timpul renoirii, transfigurării totale a creației, dar că ea a început încă de acum. Sfințirea personală este oraliere raliere de plină asumată la procesul transfigurării creații. Transfigurarea trupurilor este rezervată, spune Simeon, esatologiei pentru că nu se cuvena ca truple oamenilor să fie înviate, să fie făcute nestricăcioase înainte de înnoirea făpturilor. Ton ctismaton anacheniseos. Anacheniseos. Ton anacheniseos. Ce așa cum aceasta creație a fost adusă mai întâi la existență nestricăcioasă și după ea omul tot așa, iarăși mai întâi creația trebuie să se prefacă și de să se schimbe de la stricăciune la nestricăciune la a doua a Domnului și așa împreună cu ea și deodată cu ea, sin aftii che amaftii se vor înnoi și trupurile stricăcioase ale oamenilor pentru că omul făcându-se iarăși duhovnicesc, iarăși pneumaticos și nemuritor, atanatos, să locuiască într-un loc nestricăcios, aftar tohorio, veșnic, edio și duhovnicesc pneumatico. Vederea luminii dumnezești are legătură directă cu transigurarea creației, pentru că aceasta se va renoi prin lumina divină, iar vederea luminii duce la nesricăciunea sufletului încă de acum și a trupului în mod parțiar, iar în mod de cu cu viitor. Simon vorbește despre o concomitență a transfigurării creației și a omului și despre o locuire a oamenilor care vor avea un trup domnicesc într-o creație transfigurată, transformată într-un loc al nesricăciunii și al Bucurei Vești și al Comunii Vești cu Creatorul lor. Renoirea creației este la Părintele nostru o restabilire a ei în frumusețea pe care a avut-o dintr-un început la frumusețea inițială, To Arheon Calos. Parafrazând pe Apostolul Ioan, Simeon ne invită să credem pe deplin că vor fi ceruri noi și pământ nou și că va exista o înviere generală a oamenilor și că cerul și pământul și toate cele din el, adică întreaga creație, va fi noită și eliberată de robia stricăciunii. Roman 8.21 și stihiile se vor și împreună cu noi de strălucirea la protitos de acolo și în chipul în care pe noi toți ne va încerca focul, topir, dochimasii, potrivit Dumnezeului Apostolului 1 Corinteni 3.13 tot așa și întreaga creație va fi noită prin foc. Dia Piros Ana anachenistisete, anachenistisete. Dar acest foc care transfigurează lumea, care o preschimbă, nu este altul decât lumina divină, care va curăți și va preschimba întreaga creație după cum preschimbă și îndumnezește pe cer care o vede în extaz. Din aceasta deducem că Simeon unește în teologia sa soteriologia personală, cu transfigurarea întregii creații și consideră transfigurarea lumii o extindere din partea lui Dumnezeu a transfigurării personale care are loc în cei credincioși. Rolul determinant al vederii luminii se înțelege deplin plin numai din perspectiva esatologică pentru că viața veșnică presupune o rămânere permanentă lumina divină, o înveșnicire a noastră în bucuria comuniunii cu Dumnezeu lumea nu va avea parte de un sfârșit, de o distrugere a ei în stil hollywoodian, unde întreaga creație se dizolvă într-un haos total, așa cum vedem prin filme e, cel mai adesea, ci potrivit teologiei simioniene, lumea va fi preschimbată prin lumina divină, având parte de un nou început, de restabilirea ei în frumusețea într care Dumnezeu o crease dintr-un început, adică fiind plină de Lumina Divină. În noul început al lumii va fi însă veșnic esatologia neocupându-se cu cele finale în sens de ultimele lucruri care se pot spune despre creațiile Dumnezeu pentru că i s ar pune până la un moment dat ci de ultime lucruri care voi, vor iniția o perspectivă eternă non-temporală a creației și a omului. Esatologia din punct de vedere dogmatic în mod paradoxal cuprinde sub cupola ei, așa cum știm atât realitățile cele de a doua venire a Domnului, preschimbarea lumii și vera morților, alături de judecata de apoi, dar și cele două feluri de veșnicie asumate, bucuria veșnică lui Dumnezeu sau nefericirea veșnică în compania demonilor. La Sfântul Simeon însă, esatologia nu e o problemă doar a celor din viitor, ci e o realitate pe care o trăiești încă de acum, în mod extatic dacă vezi Lava lui Dumnezeu, care este tocmai ambianța reală și în dumnezeitoarea vieții celei veșnice. Vom continua să prezentăm însă varianta de viitor a esatologiei simioniene pentru a ne reîntoarce în finalul acestei secțiuni la varianta actuală, extatică prin care trăim deja realitatea esatologică a creației. Creația actuală continuă Părintele nostru, fiind ca un vas învechit și pătat de păcatele noastre va fi retopită și remodelată și se va face strălucitoare lampra și neasemănat mai nouă a asicritos decât cea care se vede acum. Lumina Dumnezească va produce transfigurarea creației și a oamenilor instantaneu. Creația renoită, Simeon, nu va fi identică cu cea de dinaintea cădării omului în păcat, ci cu mult mai frumoasă și Dumnezească pe deplin, pentru că toată creația se va face la un semn al lui Dumnezeu, nu așa cum a fost adusă la existență materială și sensibilă, ci va fi refăcută printr-o naștere din nou, Ti, tipalingenesia. Într-o locuință imaterială și duhovnicească, mai presus de orice simțire. palin genezia de care. Genezia de care vorbește Simeon, Genezia că vorbește Simeon, va fi o lucrare divină instantanee și ea va consta în transformarea lumii și a omului în existențe transfigurate, duovnicești. Locul Paulin de la 1 Corinteni 15, 51-52 sprijină instantaneitatea transfigurării creației fără ca aceasta să însemne o decorporalizare a oamenilor sau o desfințare a materiei. Transfigurarea lumii și a oamenilor înseamnă tocmai transfigurarea materiei a întregii existențe în așa fel încât vor moșteni întreg pământul spiritual și domnicesc ca unii care vom dobândi trupuri netrupești, somata asomata ta somata, și vom ajunge să avem o simțire mai presus de simțire, iperiestisin ien estisii. Amprenta duhovnicească a lumii viitoare transfigurate se regăsește în viața fiecărui Sfânt în parte încă de acum. În secțiunile anterioare am numit această stare de trăire a vieții veșii, o viață cotidiană, o continuă trăire în lumina divină. Trupurile netrupeștere luminii transfigurate și simțirea mai presus de simțirea care vorbește Simeon sunt amprente extatice ale omului duhovnice, sunt consecințele curățirii de patim și a revederii luminii a sfințirii continui a vieții noastre. Dar Simeon vorbește aici nu de o existență veșnică în lumina tuturora, ci numai a celor care încă de acum și-au simțit viața. El nu eludează existența voinței contrare cirea lui Dumnezeu și realitatea iadului, ci vede în veșnicia fericită o realitate duobnicească de care se vor împărtăși toți cei care au început să se împărtășească de ea încă pe când era un trup. Iar intrarea în veșnicie a Comuniunii cu Dumnezeu presupune botezul ortodox și trăirea în biserică prin curățire de patim, a vederii lui Dumnezeu, a luminii lui veșnice. Învierea înseamnă pentru Simeon atingerea stării reale de a fi ai Sfinților îngeri. Întreaga creație renoită devine o imensă reliefare și prezența slavirii Dumnezeu pentru că ea creația să întreagă duhovnicească împreună cu însuși paradisul, sin, aftu, paradiso, se preface într-o locuință imaterială și nesricăcioasă, neschimbabilă, veșnică și inteligibilă. Și va fi și un cer incomparabil mai strălucitor ca acesta de acum, ca un alt cer nou mai luminos decât cel văzut, iar pământul își va relua frumusețea negreită și nouă și un chip de verdeață neveștejită, în de flori luminoase și de o diversitate spirituală, în care potrivi cuvântului cuvios, locuiește dreptatea. 2 Petru 3, 13. Soarele dreptății va străluci de șapte ori mai mult, conform Maleahie 4:2, Isaia 30:26. iar luna va scânteia de două ori mai mult decât soarele care strălucește acum, stelele vor a vor fi asemenea Soarelui nostru, oricare vor fi ele și oricum sunt ele acum privite de cuvintele celor cu gândire înaltă ale Sfinților. Toate vor fi mai presus de cuvânt ca unele ce vor întrece toată gândirea, iar fiind spirituale și dumnezești, se vor uni cu cele inteligibile enunte, tis, noitis și se vor face un alt paradis inteligibil și un Ierusalim ceresc evrei 12 cu 22 asemănat și unit cu cele cerești Exo miotisa tis epuraniis che enotisa și o moștenire neclintită a filului Dumnezeu căci nimeni dintre ce de pământ nu vor fi nici de cum moștenitorii ai lui ci numai sfinții după cum se observă transfigurarea lumii nu înseamnă o lume sfințită, înduhumnicită, paralelă cu împărăția lui Dumnezeu sau cu Paradisul Sfinților, ci înseamnă tocmai o unire a lumii transfigurate cu Paradisul sau extinderea vieții dumnezeiești din Paradis în întreaga creație lui Dumnezeu. Dacă acum Sfinții se împărtășesc de viața Paradisului, de lumina Dumnezească a Paradisului, însă sunt înconjurați de lumea creată neînduovnicită mă compleșitor din jurul lor, în lumea ei Sfinții vor trăi lumina în ei, aceasta va țâșni din ei, lumina, dar va fi și în întreaga creație, pentru că atât ei cât și lumea din jurul lor va fi în completitudinea ei locașul slavele Dumnezeu un alt templu plin de slavă o lume în care comunea interioară cu Dumnezeu e tot prezentă și unde nu se găsește nicio infirmitate sau că de cădere. Simeon vorbește cu, acu cu acuratețe despre saton pentru că avea experiența lui reală. Toți termenii de comparație pe care îi folosești în descrierea lumii renoite țin de istorie, dar realitatea imaginilor folosite sunt contemplări duhovnicești ale realităților veșnice. Sfinții, spune Părintele nostru, potrivit Matei 5 cu 5, vor moșteni acest pământ noi dar ei vor moșteni lumea viitoare, pentru că sufletele lor, prin darul și unirea Duhului Sfânt, se alipesc de Dumnezeu, încă fiind ele în trupuri și renoite, se vor schimba, se vor scula din moarte și vor fi restaurate după adormire în lumina neînserată și în slavă. Dar trupurile lor încă nu, ci ele vor fi lăsate în morminte și în stricăciune, Urmând să se facă și ele așa la învierea cea de obște, când și toată această creație pământească, văzută și sensibilă, va fi schimbată, se va uni cu cele cerești, adică cu cele nevăzute și mai presus de simțire. Unere extatică cu Dumnezeu de care vorbește Simeon este cea care scoate din moartea păcatului sufletele sfinților și le restaurează lumina divină, dar trupurile lor primez nematizarea deplină odată cu învierea tuturor. Unirea dintre trup și suflet făcută prin vederea luminii și trăirea în Har este urmată în de unirea reală, explicită, copreșitoare a celor cerești și a celor pământești, adică transformarea puterilor cerești și a într-un singur cor, într-o singură lume în care locuiește dreptatea și care zăvește pe brea trime, Treime, izvorul întregii vieți și al întregii bucurii. Unitatea angelo-umană a bisericii sau realitatea copreșitoară, copreșitoarea icoanei proscomidiei în care în mielul e cu creației transfigurate, expiriat acum doar în parte, atunci va fi o evidență ecumenică a întregii întinderi necuprinse a lumii lui Dumnezeu. Toți membrii lumii lui Dumnezeu îl vor vedea atunci pe împăratul lor, cum va veni cu slavă și putere multă, Împăratul nostru cel dorit și prea dulce, Iisus Hristos Dumnezeu, să judece lumea și să dea fiecăruia după faptele Lui. Și așa cum într-o casă mare sau în palatele împărătești, sunt multe locuri de odihnă și sălașuri și în amândouă aceste feluri de lăcașuri pe dumnezești. E o mare deosebire, tot așa și în creația cea nouă va face diviziuni, atribuind fiecăruia moștenirea după vrenicia sa și sărucirea și zlava care se cuvind din virtuțile și faptele sale. <coughs> Dar întrucât ei vor fi duhovnicești, nematicon și transparenți, diafanon și uniți cu acele sălașuri și locuri de odignă dumnezești, Împărăția celor va fi, în general, ca o singură vatră, precum este și aceasta se va arăta tuturor dreptilor de peste tot, nevăzându-se în ea decât împăratul a toate coprezent, simparonta cu fiecare și fiecare coexistând, sinonta împreună cu el, strălucind în fiecare și fiecare strălucind în el, enecastop. E clamponta che, e caston, lamponta e nafto. Explicațiile esatologice ale Părintele nostru au un realist opreșitor, după cum se poate observa. Judecata finală va reprezenta intrarea fiecărui credincios în parte, după nivelul său de înduvnicire personală în împărțirea lui Dumnezeu. Viața veșnică înseamnă unirea și trăirea în cu putere și acest mod de existență al veșniciei nu înseamnă altceva decât continuarea relației întotdeauna cu Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Trăirea în veșnicie înseamnă strălucirea lui Hristos Dumnezeu în fiecare dintre noi și a noastră în El ca o progresare fără sfârșit în înțelegerea și comununea cu El. Simeon accentuează foarte mult acest amănunt al comuniului noastră Hristos, pentru că viața domnicească este o realitate interioară, singura realitate legală a omului și va fi adevărata constituție a noii lumi. Realitatea lumii transfigurată are ca fundament viața în slava lui Dumnezeu, adică tocmai conținutul acestei teologii a slavei pe care o dezbatem în paginile acestei cărți. E de la sine înțeleasă importanța transfigurării satologice a lumii în teologia simioniană, dacă toată energia acestei teologii a fost depusă în a arăta importanța capitală a vieții mistice a bisericii. Viața mistică își dovedește de ei relevanță pentru istorie și pentru veșnicie și întâietat absolută în viața ortodoxă, când moștenim în mod personal în veșnicie consecințele ei soteriologice. În 1 cu 12 Simeon vorbește de nățarea Domnului și de raportul extatic cu noi prin prisma zlavei sale. Dumnezeu s-a pogorât pe pământ și s-a înățat din nou la ceruri și a pus în cu drept ascunziși apocrivi în al său, căci nu se cădea să ni se arate cu zlava Tatălui Său înainte de judecată. Ceea ce se va face la vremea pe care Tatăl Său a pus-o într-o a stăpânire conform faptelor apostolilor 1 cu 7 fiindcă astfel sunt tainele cele ascunse, dar misteria crimena ale împărăției cerurilor și nu este dat tuturor să le cunoască pe ele după cuvântul Domnului Matei 13 cu 10 Ascunzișul în care s-a ascuns Hristos Dumnezeu este lumina sa însă el nu s-a ascuns pentru toți că cei ce vă lumina sa cunosc tainele sale cele prea tainice ascunse celor care nu au inima curată prin împirea poruncilor sale. Slava Lui Hristos va fi văzută de către toți la a doua sa venire și a judecată, dar fiecare o va percepe la nivelul său de creștere spirituală sau va fi un foc insuportabil pentru cei care nu îl iubesc pe El, pe Dumnezeul întregii lumii. Este foarte evident din pasajul următor cum că sesizarea interioară a slavei sale este reală pentru cei ce se rezidesc prin credință și împlinirea poruncilor. Înainte de a se înălța la cer și aș pune întunericul ascunzișul său, ne-a dat nouă sale porunci ca pe niște unelte, iar credința în el ca pe un meșter, iar noi fiind vase credința meșterii, iar poruncile lui Dumnezeu uneltele, prin care meșterul cuvântere face și înnoiește pe lucrătorii poruncilor Lui, putem, ca prin lucrarea lor, să ne curățim și să fim luminați de către Duhul, înaintând în cunoașterea tainelor împărăției cerurilor. Credința așa asceza ca împlinirea poruncilor creează noi curăția unde se pogoară lumina Lui Dumnezeu, experiența sau cunoașterea tainului Dumnezeu, nu are nimic de a face cu ocultismul, cu secretomania de castă sau cu inițierea în mistere perverse și intelectualiste. Cunoașterea tainului Dumnezeu înseamnă vederea luminii dumnezeiești, a ceea ce ni se arată de către Dumnezeu lumina divină, lumină pe care o vedem numai dacă ne sfințim viața. Și ceea ce a arătat Dumnezeu sinților lumina sa în vedere extatice găsim peste tot de către sfinți în cărțile lor, în viețile lor. Orice încercare de ocolire a sacramentale sacramentale în biserică prin botez sau orice neînțelegere a vieții domnicești nerezolvată la timp cu părinți care deja au gustat din vederea luminii, cu oameni care știu și bucuria dar și pericolele vieții domnicești nu duce la vederea luminii divine, ci la cea mai nagră înșelare domnicească la căderea în plasa demnilor care ne arată o pseudo lumină ce ne aruncă într-un extremism lamentabil. Vederea dumnezească are semne și manifestări clare din punct de vedere duomnice și diferențierea între adevărata vedere și vederea aduse că de demon este rezervată celor cu adâncă experiență mistică și cu un mare discernământ duomnicesc. Sfântul Simeon nu se referă în opera sa și la ce nu este vederea autentică dar alți în părinți au făcut într-un mod magistral. Sfinția sa a fost cuprins cu totul de dorința de a tușa realitatea și splendoarea dumnezească a experienței mistice, pentru ca fiecare dintre noi să putem, cumpăra, să putem, pardon, să putem compara experiența noastră cu adevărul unei experiențe copleșitoare. Deci El ne-a mărturisit că, într-unul Sfinții, Experiența sa misă pentru ca fie dintre noi să putem compara experiența noastră cu adevărul unei experiențe copreșitoare. Întorcându-ne la esatologia pentru azi, după cum am promis, Sfântul Simeon vorbește în discursul 10, etic, despre legătura dintre esatologie și vedere extatică, spunând venirea Domnului, parusia tu, Chiriu, la cei credincioși. S-a făcut și se face pururea. Ghegone, che, ai ghinete. Și s-a făcut către toți cei ce o vor. Iar dacă ele este lumina lumii, și a spus apostolul săi că va fi cu ei până la sfârșitul lumii, Matei 28 cu 20, cum? Fiind deja cu noi, va veni. Nici de cum. Căci nu suntem fia întunericului și fia inopțiunii, nu Tesaloniceni 5 cu cinci ca lumina să ne a prins urprindere, Catalavi, Ioan 12:35, și fi ai luminii și ai zilei Domnului. Venirea Domnului este o cotidianitate pentru cei ce vă lumina în ființa lor, și pentru ea a doua venire nu mai este așteptată, ci празlovită în întreaga lor ființă. Domnul s-a arătat lumina tuturor sfinților Săi, adică tuturor acelora care au însetat și au flămândit de slava Sa tocmai de aceea, Sfinții nu sunt fii ai nopții, ai nevederii luminii, ci ai zilei, ai comuniunii, în lumină cu stăpânul lor. Pentru cei care trăiesc în lumină încă de acum, istoria s-a sfârșit deja. Ei trăiesc mai mult în veșnicie decât în istorie și schimbarea lumii înseamnă vederea luminii și materia din jurul lor, nu numai în ființa lor. schimbarea lumii însă, aduce un plus imens de sfințenie și de bucurie acestora, pentru că înseamnă veșnicirea lor în lumină, neclintirea lor pentru veșnicie în vederea slavei prea Sfintei trăimi. A nu se înțelege de aici că sfinții nu vor venirea Domnului, parusia sa pentru toți. Din potrivă, lor zine cu Hristos, vederea lui le provoacă o și mai mare dragoste și așteptare a venirii sale, pe norii de lumină slavei sale ca să judece lumea. A doua venire este o taină imensă pentru că nu e cunoscută de nimeni afară de Dumnezeu. Cele ce au să fie atunci nu le știu nici Îngerului Dumnezeu, căci da, fiind că n-au cunoscut nici venirea Lui pe pământ, în ce fel și cum va fi, sau când avea să se coboară, să facă om, cu atât mai mult trebuie să nu cunoască venirea Lui de pe urmă cu slavă că ce asta arăta chiar și Domnul vorbind despre venirea Lui, că putere cerurilor se vor clătina. Matei 24-29, în sensul că vor fi uimite putere cerești, se vor minuna văzând dintr-o dată pe cele ce până atunci nu l-au văzut de fel. Așteptarea este intensă pentru draga biserică și surpriza venirii Lui va fi copleșitoare. Orice scenariu, n-am imaginat, venirii lui va fi extrem de fad, de inexpresiv și de corporal în ziua aceea. Sântul Simeon surprinde extraordinar de bine ideea surprizei venirii lui și a prezenței lui transfiguratoare pentru întreaga creație. Venirea Domnului nu va fi un eveniment mai degrabă, spectacular, care nu ne va angaja niciun fel, ci din potrivă, va fi un eveniment capital pentru noi și pentru întreaga creație pe care îl vom resimți cel mai profund în ființa noastră. La venirea sa el va fi recunoscut de către sfinții săi, pentru că și Domnul își recunoaște sfinții, dar și sfinții se vor recunoaște unii pe alții, pentru că Hristos va locui în toți sfinții. Cărțile conștiinței, evivlii tu sinidotos, se vor deschide și din ființa Celor care vor fi găsiți cu o viață sfântă, va străluce Hristos Dumnezeu cel ascuns acum în ei, așa cum a strălucit mai înainte de vești din Tatăl, și Sfinții vor fi asemenea celor. Căci dacă Sfinții sunt asemenea lui Dumnezeu și vor cunoaște pe Dumnezeu atât, pe cât Dumnezeu i-a cunoscut pe ei, și așa cum cunoaște Tatăl pe Fiul și Fiul pe Tatăl, tot așa trebuie să se vadă să cunoască unii pe alții și Sfinții, Ba chiar și cei care nu s-au văzut vreodată în această lume. Căci așa cum tată nu va fi niciodată lipsit de conștiința, de cunoștința fiului sau fiul de-a tatălui, tot așa nii sfinții făcuți Dumnezei prin infiere nu vor fi lipsi niciodată de cunoașterea între oaltă reciprocă, ci își vor vedea între oaltă slava lor și a lor înșiși, așa cum fiul o vede pe cea tatălui și tatăl pe cea fiului. Perspectiva esatologi găsimeoneană este, după cum se poate vedea, una a cunoașterii dumnicești, a comuniunii profunde dintre Sfinții Dumnezeu și între oaltă. Conștiența relației cu Dumnezeu își vede aici adevărata valoare, pentru că numai cei care au o comuniune reală încă de aici, de pe Pământ, cu Dumnezeu, vor avea parte de recunoașterea Lui, de comuniunea cu toți Sfinții și de slava Lui pentru totdeauna. Viața dumnicească este adaptarea noastră la condițiile vieții veșnice, Pregătirea noastră pentru a fi proprii veșnicei comuniuni cu Dumnezeu. Sfântul meu ne conduce prin teologia sa la înțelegerea abisară a faptului că doar experiența dovnișească ne poate da o reală și totală bucurie și împlinire, care nu va fi pierdută prin moarte, ci va fi potențată cu preșitor de mult. Lumea postmodernă, care caută experiențe totalizatoare și fulminante. Care caută o cunoaștere rapidă și intensivă a Esenței noastre, poate găsi în teologia simioniană semnul, sensul profund, pardon, sensul profund al împlinirii omului, experiența duovnicească a vieții veșnice, Comuniunea Veșnică cu Dumnezeul nostru, al tuturor. Și aici am încheiat capitolul al doilea, capitolul principal de forță al tezei noastre doctorale în care am prezentat teologia Sfântului Simeonul Teolog și am ajuns la pagina 236. Vă mulțumim frumos pentru atenție!